Rugăciune pentru curățirea inimii de mânie, iuțime, tulburare. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc! Te iubim și te rugăm ceartă leagă și alungă pe demonii mâniei, iuțimei, tulburărilor de tot felul, care ațâță și fac războaie, răzmerițe, tulburări, tălhării, ucide, violențe, viclenii, năvăliri de neamuri sălbatice, și îndrăcite. Vrajbă, ură, vrăji, vestemea, străinare, runecare, înjurături, hule, vorbe grele, ocărâri, fapte urâte, o travă peste tot au semănat, pe frații au dezvinat, biserici au stricat și dermat, pe toți la rău i-au învățat. Să se asuprească și să se ucide neamuri peste neamuri au îndemnat. Lumea cea zidită de tine cu atâta înțelepciune, iscusință și plicepele au lovit, au stricat și pe tine te-au supărat. De aceea, dăruiește-ne nouă putere asupra demonilor și dușmanilor, ca să ne apărăm la tronul slavei tale să-i supunem, să-i aplicăm, pentru ca pe Domnul Isus Hristos, la cea de-a doua venirea sa, cu iubire, cu slavă, cu mulțumire, cu cântece să răîntâmpinăm. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iusei Histoase, te iubim și te rugăm, ceartă, leagă și alungă pe demonii mâniei, iuțimii, tulburărilor, de tot felul, ca să nu ne răzbunăm pe cei ce ne-au lovit, jignit, tăhărit, mințit, pe cei ce ne-au prigonit, ucis sau cu ură despre noi au vorbit. Ajută-ne să iertăm pe toți cei care timp de două mii de ani, Neamul nostru l-au lovit, l-au tălhărit, l-au ucis, l-au jefuit, l-au înșelat, l-au mințit. Dreptul lor de a tălhări l-au țipat și arătat. Războaie peste tot au semănat, în slujba demonilor au stat. Cu ei legământ au făcut și respectat. Sufletele lor la iad le-au vândut. De judecata tacea dreaptă pentru vânzarea de suflete la iad nu s-au temut a Slavă, slavăție Împărate Ceresc, Te iubim și Te rugăm, ce altă leagă și alungă pe mâniei, iuțimii, urii, care războie revoluții, răzvătiri, bande de mafioți, organizații sataniste, de criminali, de drogați, de depravați, de vețiri, de hoți peste tot au semărat. ca să distrugă tot ceea ce Tatăl Ceresc a creat pentru fiul său ce iubit și minunat, o lume a Sfinților care să iubească, să-l sluzească, să-l censtească ca un dar minunat Sfânt și nespus de bogăț.